Сара Джей Маас. Скляний трон. Розділ перший. За рік каторги в соляних копальнях Ендовера Селена Сардотін звикла, що всюди її водили не інакше, як у кайданах та під посиленою хороною. Тисячі інших невільників перебували в тих самих умовах, але саме її завжди супроводжувало шестеро стражників. Нічого дивного, адже Селена була найвідомішою у всьому, а Дарлані – жінкою-асасином. Але зараз поряд з конвоєм за нею прийшов чоловік у чорному плащі. Обличчя незнайомця приховував каптур. Цей чоловік міцно схопив її за руку, повів до блискучої будівлі, де проживали ендоверські чиновники та старші наглядачі соляних копалин. Слідом за ним Селена попленталася коридорами, піднімаючись сходами, повертала ліворуч і праворуч. Підвернися їй можливість вона на чи вибралася звідси сама. Селена одразу зрозуміла, незнайомець кружляв на Зараз вони знову подалися на сходах, які подолали лише кілька хвилин тому, хоча будівля дозволяла уникати подібних зигзаків. Напевно, туди, куди вони йшли, можна було дістатися коротшим шляхом. Нехай тюремники не розраховують, що вона розучилася думати. Усі ці і назад і вгору-вниз роблять навмисно, щоб остаточно заплутати селену. Хоч веде він її прямо, вона, мабуть, навіть образилася б. Тепер, коли вони йшли довгим коридором і звук їхніх кроків тонув у тиші, Провожати Селени був стрункий і високий, але його насунутий каптур не давав розладіти обличчя. Ще один прийом, щоб налякати її. І, ймовірно, тієї ж мети служив і чорний плащ. Коли незнайомець обернувся до Селени, вона посміхнулася, він одразу відвернувся і ще сильніше стиснув руку ув'язненої. Селену це потішило, хоча вона, як і раніше, не знала, куди її ведуть і навіщо, людина в чорному чекала її біля виходу з шахти. Зустрічі з ним після утомленого дня в надрах скелі, де шматок за шматком вирубували киркою кам'яну сіль, аж ніяк не покращив настрій селени. Але вона відразу ж загострила вуха, почувши ім'я людини в чорному, коли той представився наглядачеві. глядачеві. Шаол Естфол, капітан Королівської гвардії. Ті ж миті Селені здалося, що далекі гори обступили її з усіх боків, небо нависла над самою головою, а земля спустилася. Ні, Селена не зазнала страху. Вона заборонила собі боятися. Щоранку, щойно прокинувшись, твердила, як заклинання мене не злякати. Її можна зігнути, але не зламати. Ці слова розрізнялися за змістом, не дозволяючи Селені перетворитися на робочу худобу, подібно до багатьох в'язнів. Якщо вона витримала рік такого пекла, тим більше неприпустимо показувати свій страх перед капітаном Естфолом. Селена кинула погляд на його долоню, обтянуто шкіряною рукавицею, такою самою чорною, як її замурзане обличчя. Мільною рукою вона поправила свій рваний брудний балахон і закусила губу, щоб не скрикнути. Але не від болю, вона побачила сонце. Селена відвикла від нього каторжників, вулиду, копальні ще до сходу, а випускали після заходу сонця. Шкірка бруду на її обличчя приховувала страшну блідість. Колись Селена Сардотін виглядала зовсім не так. Її навіть вважали гарною. Тим, що користь згадувати минуле. Вони повернули в інший коридор і, поки йшли, Селена розглядала майстерно зроблений меч свого провожатого і особливо блискучий Ефес у вигляді фігурки орла. Помітивши її пильний погляд, Естфол опустив руку на золоту орлину голову. Селена знову посміхнулася. Капітани, ви провели довгий шлях із Рафтхола? Прочистивши голос, сказала вона, мабуть, прийшли разом із армії. Ми тут щось чули. Селена придивилася до темряви каптура і нічого не побачила. Зате відчула, як очі Ествола оцінювально впялися в неї. Вона відповідала уважним поглядом. Капітан Королівської гвардії був би цікавим ворогом, можливо, навіть гідним. Ествол раптом підняв праву руку, від чого плащ трохи відхилився. Селена встигла помітити мундир із вишивкою золотої віверною. Така сама віверна красувалася на гербі, печатці та інших атрибутах королівської влади. Що тобі за діло до... «Адарландської армії», – парирував капітан. Як приємно було почути в його голосі ту ж незворушливість, що й в неї. Втім, сильний голос не робив естволамент небезпечним. «Загалом ніякого», – сказала Селена, знизуючи плечима. Капітан видав нерозбірливий звук. Її слова йому явно не сподобалися, а непогано було пофарбувати мармурову підлогу бризгами його крові. Якось Селена вже не стрималася. Пам'ятається, того дня вона мала особливий паршовий настрій, а наглядач, її перший наглядач, постійно шпикував її. Скінчилося тим, що вона з розмаху всадила йому кирку в живіт. Досі пам'ятає, як липка кров засихала на її руках та обличчі. Селена подумки прикинула. Двох найближчих стражників легко розброїти миттєво. Цікаво, а з капітаном буде більшим метушні ніж з тим наглядачем? Вона задумалася про можливі наслідки і знову посміхнулася. «Не смій на мене так дивитись», – пригрозив Естфол і стиснув меч рукою. Селену так і підмикало пирхнути, але вона стрималася. Капітан провів її через кілька вже відомих дверей. Якби зараз вона вирішила бігти, їй достатньо було Повернути ліворуч, пройти коридор і спуститися на три поверхи. Всі хитроші конвоїра виявилися марними. Тепер Селена добре орієнтувалася всередині будівлі. Невже капітан такий ідіот, як і її наглядачі? «І скільки ми тут ще ходитимемо?» Невинним голосом сказала вона, відкидаючи з обличчя пасмо зліпленого волосся. Естфол не відповів. Селена пошкодувала про своє запитання і вирішила тримати язик за зубами. Коридори тут були надто гучними. Напад на капітана сполохшив би всю будівлю. Селена не бачила, куди він сховав ключ від кайданів. Нічого, вони її не завадять. Шестеро стражників, що тяглися слідом, теж. Слідом за капітаном вона звернула у величезний хол, де її вразила велика кількість важких залізних канделябрів. За низкою вікон згустіли сутінки, зате сам коридор був освітлений так яскраво, що в ньому проглядалися усі кути. Не втекти. Вікна виходили у внутрішній двір, звідки долинало човгання втомлених ніг. а рештантів розводили на нічліг по дерев'яних будівлях. Брукали кайдани, хтось тогнав. Такі ж знайомі звуки, як і огидні монотонні пісні, які в'язні співали під землею, вирубуючи сіль. Іноді чувся свист батога, який виконував сольну партію у цій симфонії жорстокості. Ендоверська каторга призначалася для найнебезпечніших злочинців та жебраків, підданих Адерландського королівства, а також для бранців із підкорених країн. Але не всі каторжники були вбивцями чи безнадійними боржниками. Когось привели сюди заняття магією. Правильно сказати, спроби нею зайнятися. Адже в межах королівства магію давно викорінили. А останнім часом лави каторжників все більше поповнюлись за рахунок полонених переважно уродженців Ейлує. Їхня країна ще продовжувала чинити опір Адарландському пануванню. Селена жадала новин і закидала нових в'язнів питаннями. На жаль, люди дивилися на неї порожніми очима і мовчали. Їх уже встигли зламати. Селена тремтіла, уявляючи, що пережили вони, потрапивши до рук адерландської армії. Напевно, вони хотіли б закінчити свої дні на плацті, ніж опинитися тут. Ті ночі, коли її зрадили і взяли в полон, вона б теж віддала перевагу швидкій смерті ендоверської каторги. Однак зараз, ідучи яскраво світлим коридором, Селена думала зовсім про інше. Невже й так і повісять? Від цієї думки всередині все стискалося, ніби її обвували зміїні обручі, і підступала нудота. За Можливою злочинницею була Селена, коли страту доручили не комусь, а капітану Королівської гвардії. Тоді навіщо він привіз її до цієї будівлі? Нарешті вони зупинилися перед дверима. Стулки з червоного та золотистого скла були настільки товстими, що селені не вдалося нічого розглядіти. Капітан Ествол злегка кивнув вартовому біля входу і ті вітально вдарили держаками пік об підлогу. Капітан смикнув в'язнену за руку, стискуючи її до болю. Однак ноги селени ніби приросли до підлоги, і ривок мало не перекинув її. Ти хочеш залишитися в соляних копальнях? спитав він із легким подивом. Я б не противилася, якби знала, що на мене чекає. Потерпи, незабаром дізнаєшся. Уселени змокли долонь, значить її таки вирішили страчувати. Двері з скрипом відчинилися за ними, опинився тронний зал. Майже всю стелю займала скляна люстра, що струмувала сліпуче світло. В далекому кінці зали крізь вікна простяглася темрява, порівняння з якою достаток світла приймався як ляпас. Цю розкіш опанувала дармова праця Селени та її інших в'язнів. Заходь, прогорчав гвардійський капітан, підштовхнувши Селену і випустивши її руки. Мозолисті ноги Селени ступили на гладку підлогу, і вона мало не послизнулася. Розправивши балахон, вона озирнулася і побачила в залі 6-7 стражників. Отже, всього 14 плюс капітан. Гардійці у чорних мундирах із золотим гербом. Всі вони були з особливою охорони королівської сім'ї. Нещадні. Звиклі до блискавичних дій солдати, яких з народження вчили вбивати. Селена важко проковтнула грудку в горлі. Голова кружляла, а ноги знову обважніли і не хотіли рухатися. Селена оглянула зал. На вишукованому троні червоного дерева сидів гарний статний молодик. Стражники та капітан вклонилися йому. У Селени замерло серце. Вона стояла перед наслідним принцем Адарлана.